Але Іцькові було не до шандарів. Чорна пітьма залягла його кабінет і мертва тиша. Він усе ще сидів на кріслі, з руками опертими на бюрі, з очима вибалошеними, але давно вже не чути було його важкого сапання. Так застало його й ранішнє сонце коли визирнуло з понад чорних бориславських дахів і крізь вікно заглянуло йому у мертві скляні очі. Так застала його й служниця, так застав його й цирулик, і другі знайомі, що на її крик позбігалися, і ніхто не знав, що се таке з ним зробилося. Цирулик говорив, що Іцька шлях трафив, бо на тілі його не було ніяких найменших слідів насилля, одіж була в порядку і нічого не свідчило о яким-небудь нападі. Служниця, правда, говорила про якийсь шелест, про якесь ступання вночі і чула, як пан відмикав двері, але все те говорила вона дуже непевно і неясно, не знаючи, чи це був сон, чи дійсна ява. Далі прийшов і уряд громадський, зревізовано весь дім і все доокола, але нічого підозреного не найдено. Отворено касу. В касі були гроші і цінні папери. Правда, коли зведено до купи рахунки, над котрими вчора ще сидів небіжчик, то показалося, що в касі не стає трьох тисяч ринських. Тільки ж і тут знайшлися сучки. Рахунки, очевидно, були нескінчені, послідня цифра написана була тільки до половини. Може бути, що небіжчик сам іще куди-небудь видав ті гроші. А по-друге, коли б тут був рахунок, то рабівники, певно, забрали б були й решту готівки, ще звиш дві тисячі. При тім, ще годинник і поляри з дрібними грішми все було в кишенях небіжчика не тикане. Так що годі було увірити в правдоподібність рабівницького забійства. Тільки дві чи три плями з кип'ячки на лиці і білій сородці небіщика наводили всіх на якесь неясне підозріння, котрого однакож ніхто не міг вияснити. Були голоси між жедами, що, може, втім була рука ріпників, котрі дуже ненавиділи Іцька. І голоситі, безперечно, не одного предприємця проймали таємною дрожею, але наголос усі усісьому перечили. Тим більше, що судова обдукція трупа і справді виказала, що Іцек умер від апоплексії, до котрої здавна мав органічний наклін. Похолонуло в серці у Бенедя і у других побратимів, коли на другий день почули о Іцковій наглій смерті. Вони й хвилі не сумнівалися отім, що то та нагла смерть стоїть в безпосереднім зв'язку з учорашньою бесідою Сеня Басараба. А коли вечором знов зійшлися до Матієвої хати, то довгу хвилю всі сиділи мовчки й понуро, мов почуваючись до спільної вини в якимось поганім ділі. Перший перервав мовчанку Сень Басараб. «Ну що ж ви так посідали та й сидите, мов води в рот набрали?» Сказав він, гнівно сплюнувши. «От чи наші відмовляєте заїцькову душу, чи що? Чи треба мені присягатися перед вами, що я нічого злого йому не зробив, і що коли його шлях трафив, то з власної волі? А впрочім, хоч би і ні, то що з того? То, що я зробив, то зробив за власну руку. А ви беріть мене за вкладку і робіть своє діло». Ось вам три тисячі ринських. Що іцька шлях трафив, все навіть ліпше для нас, бо не буде впоминатися. А другі не доглупаються, бо я навмисно решту грошей лишив і нічого зрештою не тикав. А впрочим, що великого, що одною п'явкою на світі менше. Де дрова рубають, там тріски летять. Адже ж не викинете ті гроші для того, що вони не дуже чистим способом нам дісталися. Не бійтеся. Це не праця, це наша праця, наша кров, і Бог не покарає нас, коли нею покористуємося. А впрочим, чи ж то ми для себе їх потребуємо? Ні, а для громади. Беріть!» Ніхто не відповідав на ту, ту сеневу бесіду, тільки Бенедіо, мов під тиском якоїсь важкої руки, просто гнав. «Чисте діло чистих рук потребує». «Певно, певно, – відказав вже Іван, друзь басараб, – але будь ту мудрий, зробити що-небудь чистими руками, коли крім рук треба ще й підойми, міцної підойми. А по-моєму, коли хочеш трам підняти, то перепідойму, яка є, чи чиста, чи нечиста, щоб щоби тільки міцна. же не шовком вимітують, а гнойовими вилами докинув скута прийде воля. І прийшлось Бенедьові... Хотя, нехотя, податися. Впрочим і виходу другого не було. По тій важкій переправі побратимство значно оживилося. Всім, немов полегшало, немов камінь, хто зняв з плечей. Почали нараджуватися над тим, що тепер робити. Звісно, річ загального робітницького збору скликати ніколи. це знов би розбудило увагу жидів. Війна мусить вибухнути раптово, несподівано, мусить приголомшити і змішати їх, і тільки в таким разі можна надіятися побіди. Треба за тим передати загалові робітників усякій вісті без шуму, без гвалту, найліпше через окремих весланців та через касієрів часткових каз. З ними також нарадитися над спровадженням живності до Борислава на час війни і над тим, котрих робітників на той час треба і можна буде видалити з Борислава. Видалювання, звісно, річ мусило бути добровільне. Кожному, хто відходив з Борислава, малося дати дещо на дорогу, і виходити мали вони звільна день поза день, малими громадками і буцімто з різних поводів. На склад живності ураджено винаймати шпихліри в сусідніх селах – в Попелях, Бані, Губичах та Тустановичах, де мала також стояти робітницька варта. Тут же ураджено вислати зараз 20 хлопа в різні боки, щоб йшли по селах і голосили людям не йти через пару неділь до Борислава, поки тамошні робітники не виборють собі і всім загалі ліпшої плати. Як найскорше, а коли можна, то й зараз, завтра, мали вибратися Матій і Сень Басараб до Дрогобича для закуплення хліба. Матій мав там знакомого пекаря і надіявся, що через нього можна буде без шуму і без підозріння замовити таку велику многоту муки і хліба, а перевезти, бодай більшу половину замовлених запасів, можна буде ще перед вибухом, а протягу тижня в бочках та паках, в яких, звичайно, возять великі ладунки воску і нафти. Таким способом усі приготування могли б зробитися швидко і неспостережено. А іменно втім лежала би найбільша порука вдачі для робітників, бо жади переконались би о їх силі і о добрій організації тілого замислу. А самі робітники, видячися забезпеченими від голоду і нужди, набрали б смілості і певності. Так само мав Андрусь Басараб з Деркачем піти по сусідніх селах і у знайомих газдів брати Басараби були родом з Бані, в найближчим сусідстві Борислава і знали багато газдів по дооколишніх селах, позамовляти відповідні будинки для своїх складів. Прочі побратими мали остатися в Бориславі і наглядати, щоб усе йшло в порядку і щоб жиди завчасно не дізналися отім, що таке загадали зробити робітники. Поза як того дня була неділя і нарада скінчилася досить завчасу, то побратими розбіглися, щоб зараз же скликати на нараду часткових касієрів і обговорити з ними, як стоїть діло. Довго в ніч живо було в Матієвій хатині. Старі й молоді, й рум'яні лиця мелькали в слабо освітлених вікнах, поки в кінці геть уже по півночі не порозходилися всі по домах. Борислав під покриттям темноти спав уже давно глибоким сном. Тільки десь далеко на новім світі з одного шинку доносився хриплий спів якоїсь підпитої компанії робітницької. Ой, не жалуй, моя мила, що я п'ю, тогди будеш жалувати, як я умру.